מזמור קמ"ח הללויה, הללו את אדוני מן השמיים, הללוהו במרומים, הללוהו כל מלאכיו, הללוהו כל צבעיו, הללוהו שמש וירח, הללוהו כל כוכבי אור. הללוהו שמי השמים, והמים אשר מעל השמים. יהללו את שם ה' כי הוא ציווה ונבראו. ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. הללו את ה' מן הארץ, תנינים וכל תהומות. אש וברד, שלג וקיטור, רוח שערה עושה דברו.